Ons gaan vandag begin gesels en waarschijnlijk gaan ons vir omtreind vier weke bezig wees met een bybelstudie wat alles gaan draai rondom hierdie handskoen wat in my hand is. En het gaan oor die gedachte dat wanneer jy handskoen aantrek, dan pas jou hand perfect binnen in hierdie handskoen in. Hy is gevorm om jou hand te kan hanteer. Net so, denk ek, het ek ontdek in die Nieuwe Testament, dat my leven perfect gevorm is, vir Christus, om my vol te maak, asof Christus die hand is, en ek is die handskoen. So kom saam met my in, kom ons doen een bykie bybelstudie, en ons ontdek, wat die implikaties hiervan gaan wees. Ek gaan ook vandag so'n bykie pret met jou hee, en omtrent alles wat ek gaan sê, gaan met die vee begin. So ek wil basis dan, vir vandag met jou gesels, oor die verhouding, tussen Christus, en my, en my, soos die verhouding tussen die hand en die handskoen. So kom ons kyk bykie na hierdie gedachte. Die eerste ding wat my aandacht trek, wanneer jy na handskoen soos hierdie kyk, is sy vorm. Wat ek daarmee bedoel is, hy is perfect gevormd dat my duimie kan inpas met my weisvinger, en hy kom letterlik oor my hand, so dat uiteindelik die vorm van die hand, die vorm van die handskoen bepaal. As jy om los, laat hy net al lewe, soos een hoopie stikkie materiaal wat hy le, dan kom hierdie handskoe nie tot sy recht nie, maar wanneer hy toelaat, dat sy vorm beïnvloed word dier die hand, kom hy tot sy volle recht. En dis precies wat ek lees, wanneer ek Genesis 1 vers 26 ontdek, wanneer die bybel sê, ek en jy is geskep in Christus se beeld, in Godse beeld, en in sy gelijkenis. Bedoelende my vorm is perfect gemaakt so dat hy in my kan inpas. Ek weet, in die Afrikaanse kerk in Suid-Afrika, was daar verskrikkelijk een sondebewustheid bewustheid oor die mens gebring. Met andere woorde, as jy oor jouself dink, dan word daar baie gepraat oor Adam en Eva's sonde en die effect daarvan op jou mens wees. Ek probeer vandag vir jou sê, jy moet meer bewust wees van jou skepping en jou oorsprong as van die inpak wat Adam op jou leven gehad het, jou vorm, jou menswees, is perfect gemaakt so God in jou inpas. En hy sal, een bykie verder soos wat ons gaan, sal jy die detail daarvan vandag by my hoor. Voordat ek sonde gedoen het, was my menswees so door die, die Heere ingerig, dat hy perfect in my pas. En vir hom is dit nie probleem, vir die hand is dit nie probleem om homself te associeer met jou wat die hand skoen is nie. Ek hoop, jy krij dit recht van vandag af, om jou ten volle te kan associeer met Christus wat die hand is. Paulus het baie la, um, later, as Genesis waar ek nou net was, het hy bijvoorbeeld in Colossense 1 vers 27 gesê, Christus, wanneer Christus in my is, bring dit die hoop van sy heerlijkheid na my leven toe. Dit beteken, heerlijkheid beteken kapasiteit en inpak en grootheid en karakter. Daar is een klomp gedagtes wat aan heerlijkheid gekoppel word. Met andere woorde, die kapasiteit en die vermoe en al die elemente wat hierdie hand verteenwoordig, bring die selfde kapasiteit, die selfde heerlijkheid na my leven toe, as ek Christus toelaat om in my vrye teels te kry. So die eerste ding wat ek ontdek wanneer ek die handskoen metafoor gebruik is, ek is geskep in die beeld en die gelijkenis van God die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees. Dit vat my na die tweede vee of die tweede woorkie is bloot net die woorkie vol. Wanneer ek my hand binnen hierdie handskoen druk, dan vul elke vinger hierdie handskoen. En so wil ek vandag miskien vir jou vraag, Hoe gaan dit met jou vol wees, van God wat binnen in jou woon? Ek betek hier is jou hand, indruk in die handskoen, as hier van die vingers wat bieke skeef is, en dan het jy hulle in, en die vinger hang nog so bieke, en so sien ek, in my lewe betek het ek nodig om toe te laat, dat Christus een bieke rond skuif, die binnenkant, so hy elke stuk van my menswees kom volmaak. maak. Daarmee bedoel ek, dat een van die vingers van my lewe, is die feit dat ek een man is en een man het sekere ambiesies en drome en goed in sy leven, en ek wil hee dat my mannelike identiteit vol moet wees, met Godse verstaan van wat man wees is. Ek is een man vir my vrou, so ek staan in een hywelik, en ek wil hee dat Christus my hyweliks element van my mens wees, moet kon volmaak. Ek is een pa vir my kinders, en ek is een leier by my werk, en so kan ek aangaan. My handskoen, my leven, krij eers kleur, In die mensie, wanneer ek rechtig toelaat, dat hy dit kom volmaak, met sy karakter, sy vermoe en alles wie hy is. En dit is nogal interessant in handelingen 6 vers 3 by voorbeeld. Toe in die gemeente, kom hulle op een plek waar hulle diakens nodig het, bedoelende hulle het mense nodig, wat een dienende funksie sal vervul, teenoor van die kerkse activiteite, en hulle gaan kies toe 7 manne, met die volgende kwaliteite. Hulle moet goeie getuinis hee, met ander woord hulle moet een goeie reputatie hee. Nummer 2, hulle moet vol wees van die Heilige Gees en vol wees van wijsheid. Dit is interessant dat die gedachte van wijsheid een paar keer in die Bijbel met die persoonlijkheid van die Heilige Gees gekoppel word, byvoorbeeld in Jesaja 11, maar ook met die persoonlijkheid in spreke, Van, van Christus, en so ook krijg ons dit in Korintiers. So dit is baie duidelik, dat hierdie vol wees, dit, dit met die persoon te doen. Ek is perfect gemaakt, so God die Vader, die Seen en die Heilige Geest, kan inpas in my leven in. Maar ek moet om toelaat om my vol te maak, dat sy invloed begin werk in elke stikkie van my mens wees. Ons sê nie in 2 Korintiers, soos ek wat nogal een bekende gedeelte is, maar op dalk verstaan jy om vandag net uit een bykie van 'n vast perspektief. Hy sê, jylle is die tempel van die heilige gees. Um, of hier sê hy actually van die levende God. En ek sal in jylle woon, en ek sal onder jylle woon, en jylle sal my God wees, um, a, a, a, ek sal in God wees, en jylle sal vir my een volk wees. Wat dit vir my sê, is dat my mens wees, John, gewone mens, wat getrouwd is, en ek het kinders, en ek het het lom drome en ambiesies, en ek functioneer van een maandag, tot een sondag, soos wat ek doen, dit verteenwoordig die handskoen, maar hierdie handskoen, gaan nie tot sy recht kom, voordat ek toelaat, laat Christus binnen in my kom woon, en my sy tempel maak, een tempel is een, is 'n heilige plek, is een toegeweide spasie, en weet jy dit, dat die Heere begeer, om jou leven, vol te maak, met alles wie hy is, met sy karakter en sy inpak en sy vermoeens, en hierdie gedachte van vol wees, het een onmiddelike uitdaging, wat het na jou leven toebring, namelijk die volgende vee wat ek my wil stilstaan, en dis die twee woordkies, volg my, volg my, nou denk oor hierdie handskoen byvoorbeeld, as ek my hand nou hier in om so indruk, en hy is kopstijf, en hy sê, man, ek gaan nie toelaat, dat jy my rondbeweeg nie, dan is hierdie hand skoen bezig om my hand te volg nie. En so is dit, dat in my lewe per ty keer ek bieke eiesinnig is, en my eie besluite wil neem, en wil doen dit wat vir my sin maak, terwyl dat die beste plek waar ek kan wees, is om plooibaar te wees, sacht te wees. Ons noem het humility of nederigheid. Wanneer ek toelaat, laat die hand my beïnvloed en laat hy dier my, my man wees, en my pa wees, en my leierskap wees, en selfs die drome wat ek vir my toekomst het, laat het nie net mee my drome is nie, maar het is die drome van die hand in my leven. Dan laat ek toe, dat hy my lei, en ek volg hom. Jezus het by voorbeeld oor hierdie sachte handskoon gepraat, in Matthäus 16 vers 24, toe hy van sy disciples gesê het, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Nou, om jouself te verloon, beteken nie dat ek my identiteit verloor nie. Dit beteken nie dat hierdie handskoe niks waard is nie, maar dit is God wat sê, gee my kans om in jou te woon, en wanneer ek binnen in jou is, en jy is binnen in my, dan gebeur daar iets baie speciaal, en dis wat voor jy geskep is, dis wat voor jy gemaakt is, laat my, mens, my, my godlikheid in jou mens wees, gestalte kan vind, en so kan ander mense, wanneer hulle jou sien beweeg, is het nie net jy nie, maar het is ek wat binne in jou bly. So volg my, is so eenvoudig soos wees 'n sachte handskoen. Ek weet, jy het al so dik handskoen soos hierdie aangehaad, en nou krap nie baie lekker in jou oor met so dik handskoen nie. So wat ek daarmee wil sê is, jy het een din handskoen nodig, om die volle karaktertrekken van die hand na vore te kan bring. Een dik handskoen is ene wat vol van homself is, en sy eie prentjie is belangriker as die prentjie van die hand, en dis waar oor die Nieuwe Testament gaan, waar hy eindelijk vir jou probeer sê, jy het die bestaansreg op jou eie nie, God het jou geskep, en my bestaansreg, word dier sy vorm en sy invloed bepaal. Mensen vraag baie keer, wat is die betekenis van die lewe? Wat is die purpose? Wat is die doel van my bestaan? Dan is dit soos een handskoen wat al hee, en die handskoen vraag, hoekom is ek hier? Sonder om te verstaan, die handskoen bestaan, vir die hand, en die hand het die begeert om in die handskoen, om self uit te leef. As jy by voorbeeld, gaan kyk na Johannes 1, van vers 14 af, dan sê hy dat Christus, vlees geword het, en tis ons kom woon het, hy het om self beklee met menselikheid. Philippense 2, wat ons onlangs by stilgestaan het, sê die selfde gedachte, hy was in die gestalte, van die dienstknig, hy het homself aangetrek met ons menselikheid nou kom Romeine in hoofstuk 5, ek denk hier by vers 14 en hy sê dat ons ons moet beklee met Christus jy weet so, dis hier die gedachte van hy woon in my en ek woon in hom en wanneer hy iets doen, dan doen ek het en wanneer ek iets doen, dan doen hy dit ek onthou in Johannes hoofstuk 5 hier by vers 19 rond hoe dat Jesus gesê het, ek doen niks as ek het nie by my vader gehoor of gesien het nie En so wil ek vandag vir jou vraag, om jou betekenis en jou bestemming en jou bestaansrecht oor te gee aan die hand, oor te gee aan Christus, so dat hy binnen in jou in sy volheid kan woon en jy dier om te volg nog een tree verder kan gaan. Die volgende 4 is die basisse uitdaging, verloor jou dan nou in hom. Nou, om jouself te verloor of jouself te verloon, is, is iets van een gedachte wat betek je vir mense baie negatief klink. Maar hierdie metafoor helpt my om het beter te verstaan. Hierdie, hand, sy, hierdie handskoen, sy potentiaal is verskrikkelijk beperk. Hy kan nie iets vat of optel nie, totdat ek my hand binnen en omdruk. En dan is dit nie die handskoen, wat hy funksie vervul nie, dit is die hand wat hy doen. Die handskoen verloor omself in die vorm, in die karaktertrekke, en in die vermoeën van hierdie betrokke hand. So om jouself oor te gee, of jouself te verloor in hom, is eindelijk in die Nieuwe Testament een ontdekking wat ek maak, dat my leven baie meer kan bereik en betekenis krij, as ek dit doen, as wanneer ek op my eie daar op die tafel he. Nou, Filippense 2 vers 13, het iets hiervan in gedachte, as jy vannig saam met my biekie daarna wil kyk, hy sê, dit is God wat in jylle werk, om wat te doen? Om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. So mense vraag, tyk jy vir my John, hoe kan ek God behaag? Die eerste ding wat jy doen is, jy laat om toe om in sy volheid in jou leven te kom leef. Dit beteken, as ek besluit neem, dan vraag ek om jyre, maak my besluitneemingsproces vol, met die invloed. Dus wanneer ek acties uitvoer, jyre maak jy die actie vol met die vermoe en die invloed. En gebed is een van die heel eerste goed, wat ons als gelovig is, als een deel van ons hele bestaan um, uitvoer. Je weet, Paulus sê, ek bid gededig dier. Wat hy daarmee sê is, as een handskoen weet ek, my verhouding met hierdie hand, met Christus in my, is die enigste manier wat my leven gaan laat sin maak. En God werk in my, Eerstens om te wil, so hy, hy is die een wat die begeerte wakker maak vir enige iets wat ek wil doen wat God sal behaag. Gee hy selfs my die begeerte. En dan nie net om te wil nie, maar ook om te werk. Ek weet nie of jy dit al beleef het nie, maar kom ons vat hier die onderwerp van gebed by Mense Mensen word baie keer skuldig gemaakt wanneer daar oor gebed gepraat word. En dan sê ons vir die handskoen, jy moet bid, jy moet bid, jy moet bid, jy moet bid. Maar ons bemachtig nie die handskoen, hy het nie een wil van sy eie om te bid nie. So wat ek achtergekom het is, ek sal my voorbeeld selfs wanneer ek bid, sal ek na die hand toe gaan, en vir hom sê, soos wat Paulus in Romeina 8, um, van vers 23 tot 26, skryf hy oor die, die gedachte, dan sê hy, by weet ek nie eers wat om te bid nie, maar wat ek doen is ek gee die Heilige Geest een kans, en hy kom na my soak toe, en selfs wanneer ek bid vraag ek van m'n ere, ek het nie lis om te bid nie, gee my een begeerte om te bid, jere ek weet nie wat om te bid nie, Jere, lei my, hoe sal ek bid? So ek wil selfs op die thema van gebed vir jou sê, dis soos a handskoen, wat om self probeer opwin, jy kan nie op jou eie beweeg nie. Selfs daar moet daar een verhouding wees, waar jy vir Godse Heere kom maak my leven vol. Nou die messagevertaling van Filippense 2 vers 13, help my nog beter om dit te verstaan, as ek dit gauw vir jou kan lees. Hy sê, that energy is God's energy. It's an energy that is deep, within you, God himself willing and working at what will give him the most pleasure. So hier is een verskrikke belangrike gedachte in die idee dat die Heere jou leven wil vol maak. Gee jouself oor en laat om toe om in jou te werk, so dat jy wil en laat jy werk na sy welbehaas. So wat nou hier praktisch gebeur is, my brein sê vir my hand, beweeg jou duim, En hierdie handskoense duim beweeg in unison, saam met die duim, want hierdie hand binnenkant is. Dit is nie die handskoen wat beweeg nie, dit is die hand wat beweeg. Maar die mense rondom my sien die handskoen beweeg. En uiteindelik so is dit of jy pa is, en of jy leier is, en of jy sakeman is, en of jy thuisdeskeper by die huis is. Jy het nodig dat God binne in jou sal beweeg. Want dit vat my na die volgende woorkie, die woorkie vrug toe. Die vrug van my leven, as ek Johannes 15 vers 5 by voorbeeld gaan bestudeer, dan sê Jesus, ek is die wijnstok, jylle is die loote. So hier weer een verhouding tussen 'n wijnstok en een loot, soortgelijk aan die verhouding tussen een hand en 'n handskoen. Hy sê wie in my bly en toelaat dat ek in hom bly sal veel vrug dra. So, so, die vermoe wat ek het om bijvoorbeeld die vrug van die Heilige Gees is liefde en blijdskap en vrede en langmoedigheid, om die vrug te produceer, kan die handskoen nie op sy eie doen nie, maar die handskoen wat toelaat, dat hy die hand binne in hom beweeg, produceer die vrug van liefde, blijdskap vrede, al nege van hulle En so wil ek vir jou vandag vra om die vrug van die Heilige Geest, dis gelaas eers 5 vers 22, om dit ook te verstaan in hierdie verhouding. Waar ek met ander woorde, wanneer ek nie liefde het om te gee, en hier nou iemand wat moeite vir my veroorzaak, en ek het nou nie lis om hierdie persoon liefde heen, dan draai die handskoon terug na die hand toe. En ek sê vir my vader, Heere, dis ie vrug wat nou dier my leven gesien moet word in hierdie situasie, en ek het nie die kapasiteit om dit te doen nie, ek het eerder lis om hierdie persoon te verwoes as om lief te hee, so ek vraag, jy kom beweeg binne in my, gee my die wil en gee my die vermoe om dan te kan beweeg, soos wat jy so beweeg het in hierdie betrokke situasie. Dit vat my dan na die laaste vee toe, en um, omdat ek praat en jy luister, kan ek die feest sit net waar ek wil, so ek wil laastens die woorkie in vloed, wil ek in die gedachte inbring. Maar dit is eindelijk die, die, die hoogtepunt van vandagse keierkie, die verhouding tussen Christus en Jaan, soos sy verhouding tussen hand en handskoen, word die heel beste verduidelik in 2 Korinthus 4 vers 7. Dan sê hy, hy gebruik een ander metafoor, hy sê daar sy skat, wat binne in een kleipot is, een erde kruik. Nou, kom ons maak het een bykkie modern, dier my voorbeeld te sê, die handskoen kan breek, en hy kan skeer, en hier is een klompgoed, wat met hierdie handskoen verkeerd kan gaan. Maar as ek hierdie hand binne in ons sit, dan is daar vermoe, daar is een skat, daar is een treasure, wat binne in hierdie, breekbare ding hierdie lewe wat so maklik verwoes kan word wat so maklik daar kan lê en niks beteken nie hierdie lewe Jons lewe kry kleur en kry dimensie en kry krag letterlik deur hierdie skat wat binne in my kom woon ons het hierdie skat in erde kryke sodat die voortreflikheid van hierdie skat nie in hom lê nie maar uiteindelik in die hand So as ek hierdie handskoen net gegou hier aanwikkel vir een oomlik, dan sien jy skielik hoe dat hierdie handskoen leven kry. Hy kry nie net leven nie, hy kry dimensie, hy kry vermoe. Gewoon een stikkie lap, wat skielik die vermoe het om 'n klomp goed te doen. Daar is invloed, daar is beweging, daar is vat en daar is loos. En daar is klomp elemente wat na hierdie handskoen toegekom het, hierdie erde kryk as gevolg van Christus, wat binnen in my woon. So ek wil vandag vir jou vraag, of jy nie jou hand skoen, of jy nie jou leven, vir oomlik net in gebed, saam met my vir die Heere wil bring, asof hy die hand is. Hy is die skat, en ek kan nie vir jou sê, hoe duidelik dit in my hart is, as ek die Nieuwe Testament verstaan, wil God vir jou sê, jy is perfect gevorm, so dat hy binnen in jou kan woon, en dat hy in jou kan pas, en dat hy in jou kan beweeg. Kom ons bid die oomlik, en ons sê vir my Heere, hier my leven, hier is my hand Ek gaan toelaat dat u my vol maak, so dat ek lyk like, soos wat u lyk, like, so my lewe die geer van Christus sal versprei. Kom ons bid vir een oomlik saam. Dankie Heere dat ons vandag so eenvoudig soos een handskoen ons leven vir u kan teruggewe en vir u sê, Vader ons begeer met ons jylle wese dat u ons sal kom vol maak. U het ons geskep en u het ons beplan en u het ons gevormd, En hy het een droom oor ons lewe en een droom in ons lewe kom sit. En niks daarvan kan gebeur, sonder die bemachtiging nie. So jyre, soos wat jy beloof het in handelinge, Wanneer die geest in ons kom woon, sal ons kracht ontvang. Die vermoe om dinge te laat gebeur. Ek bid het vir elke een wat hierna luister, vir elke facet van ons lewe. Ek wil een tempel van my God wees. Dankie Jesus, dat jy dit doen. Amen.